Inna alhamdulillah nahmeduhu na wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu la, wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd kimsimi sodu leza est msimi i fundit na capitullin e temave ose gjerave te cilat e shkatërojn zemrën e njerëzit Dhe në basë të i kapitulli, vjenjë kapitull tjetër që vëtë kapitulli gjeraj që shpëtën njërë jun Nga zjerët gjëhnemit Dhe të të e njërët të më shumë buka, do t'i t'gjoni vetin shamën e në laut Dhe nevoja tyre shumë madhe për besimtarët Sot të flasim për mashtrimin Por nuk kemi për qëlimi fjallën mashtrim Ata njërës e siret mashtrojnë njërës e dhe tjere Nuk është të qëlimi sepse kjo është një vej për shumë e ullët edhe bësej se nuk ka nevoj që të zjatështë të shjarot shumë gjatë kjo dhe qështje vetën një afton që të regosh një eze hadithin që ka dhe në profetis kush në mashtron ne nuk është prej nesh nuk është të qëllimi i temë sotme po e qëllimi i temë sotme është mashtrimi vetës Me kjo është çështja e cilën e kanë nevojë me që të vërtetë që sqarohet. Sot do flas me ninë mall për mashtrimin e vetes. Sepse mashtrimi i vetes është njëpër mashtrime më të madhaja, të cilat nuk i kupton njeriu. Madje mund të vdesësi dhe ai jesh i mashtruar edhe se di vetën që është i mashtruar. Sot Allah subhanahu wa taala, "Falataghrannakum alhayatu ad-dunya wa la yaghrannakum billahu al-ghurur." Të mos i ju mashtrojë juve jeta e kësaj dynjaje dhe të mos ju mashtro juve për e Allah të azja në më thënë mos bëni të mashtruar mos binin mashtrim në më nësit të ruemi prej mashtrimit njohim kush janë njëzë dhe mashtruar të sirët ka rënë mashtrimin e dynjas ose në mashtrimin e shdëgje që i largon njerën një ju nga Allah subhanët e Allah Yndesuko than ogarrat, Allah subhanahu wa taala, "Walakinna kum fatantum anfusakum watarabastum wa garratkum al-amani." Ogarrd ogarrdkom al-amani hasta jaa amrul Allah wa garrakum billahi al-gharur. Tregon po munafiqet, thot Allah subhanahu wa taala, "Mir po ju thot ratn fit ne. Ne fitne ne veteve tuoja. Ju thot prisnit, domthon prisnit se çfarë do bëj Allah me besimtarët? Se nuk ishit sigurt që Allah do i jap fitore besimtarve. Edhe ishit në dyshim dhe ju mështruan ëndrat tuaja derisa erdhi premtimi i Allahut dhe ju mështroi juve dhe ju largoi për Allahut mështruesit Ës transmetuar në hadith në Peshajdit domë transmeton timi dhe në dhiminomaxhë më kuptimin dishi sakt që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë i zgjuar i zgjuar do të thonë një i zgjuar është ai i cili e llogarit vetën e tij e merr llogarit vetën e tij edhe punon për atë që dobi mazdekes ndërësa i mashtruar është ta i cili ndjek dëshirën e vetës e ti edhe më pas ndëron për e Allahot mirësi ndëron që Allahot jarë mirësi që është mashtrimi ka thënë tjetarët mashtrimi është që të tjetësor të vetë e jote në atë gjë e cili është në përpuhëthje me ndjekin e dëshirave të vetës tate Domethën që ti ndjekësh dëshirën tënde, ta të ndjekësh dëshirën tënde plotësisht, ti është i qetë në të gjithë sikur po bën diçka të mirë. Të duket vetëm vetë diçka të mirë. Ky është njeriu i mashtruar. Domethën që njëri ta bëj gjynafin, ta bëj gjynaf, dhe ti duket vetë se ajë është në rregull. Ta bësh një gjynaf ose të thësa gjynafi, ti duket vetë se ju ti e mirë me Allahun, i afër Allahut, ti je shumë mirë, ti do të mëpuj gjëra të mira dhe dhua Allahun më shumë në xhenet. Kjo i quët mashtrimi Edhe kjo në marisht në mund që është Në lojët shumëta Edhe ne do të cekim disa për këtyre në lojëve Që njëri u të përpichet Zdë njëri për nesh përpichet Kuptoj e të kapi vetën e vetë Që kojë si ku është Do thot Që njëri u I mashtruar është e i cili Beson se është në mirësi Qëfën të botë ose në botën tjetër Po shakti një dyshimi që ka ardhur ati Një e cilë e në çështje të cilat vërtet nuk është nuk është e tillë, nuk është e lejuar. Si për shembull, si kemi dëgjuar sot shpes, ata njerëz se cilët e, mjekën, e djajatë, përsaj, të punës, hodgje, përsaj, shkurtojnë mjekën, tërë jetën e vet me një gjumë të gjatë, ndjen një moment për saj, për herë të punës, shkonin me fatva një hoxhe, ende në fund fare pasaj shkurton mjekën, thotë do shkurtova për hir të Allahut. E hoqi për hir të Allahut. Ky është njeriu i mostruar, është njeriu i mostruar, e ka mostruar fatvat. Ky quhet njeriu i mostruar nga fatvat dhe moshtrimi më i madh është moshtrimi mosbesimtarëve. Të cilët mendojnë se janë mirë, por ata në vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala kanë dënimin më të madh. Wa badal lahum min Allahu ma lam yakunu yahtasibun. Ju sfaqjet yuret tek Allahu ajo gjë të cilën ata nuk e llogarisnin. Pse s'e kanë qenë mashtruar? Kan qenë mashtruar nga butësia e Allahut, që Allahu nuk i ndëshkonte dhe i linte që jetonin të jetonin qetë. Kan qen mësuar nga kanëësitë e mirësitë që kishin të dyja dhe mendonin se nuk ka botë tjetër. I mësuoi butsi Allahu që i la të qetë, ndërsa kur erdhi momenti i vdekjes, i mori Allahu dhe i ndoshkoi me një dashkim të paparë. Të paparë në një anë këtë botë. Ky është mësimi më i madh që mund të ekzistojë. Pas tyre vjen mësimi i gjunafçarëve. Ja turë njerëzve të cilët e kundështënë Allah subhanu wa ta'ala edhe pse e din qënë në gjunafqar edhe shumë për të thon, të të të të të të kundështënë në Allah e din qënë gjunafqar thonë Allah është bujar, Allah është falës Allah është i mëshirë shumë dhe përpi që në mandë kësa gjeje, dhe më thonë mandë të mëshirës mandë të Allahot dhe mandë bujarisë Allahot që të justifikojnë gjunafët të të të tëre për e mund të qikosh Shumë për tyre që më bështetën të kjo gjërë dhe i lem punë të mira Dhe kryen një, një, një numër të madhë gjunafesh Duk e thënë në shpresëm të këmëshirë e Allahot Dhe mendojnë që kjo shpresë është një prej gradëve të larta të besimit E thonë, mund thonë disa për tyre E që janë gjunafe tonë për para oceanit pa fundë mëshirës Allahot Që janë gjunafe tonë, që janë gjunafe tonë, që pa vlerë Allahot nuk i pakso të zgjethot nga pushtetit tipët nga falin Po e thotë gjithë të gjinave të njerëz. Mase disa proitorë mund mendojnë se për ardhje të tyre u ka bë dorbi, edhe nuk i dhanon Allah sepse janë fëmite hodus ose janë fëmite hollarve, ose janë fëmite njerëzve të devotshëm, ose janë fëmite dietarve. Nikoj që kjo kjo gjë nuk u bën dorbi tek Allah subhanahu teala, sikurse nuk i bëi dorbi Nuhu delit vet, gjithashtu nuk i bëi dorbi, nuk i bëi dorbi gjithashtu edhe Ibrahim babai baba, vet. Tu del pyetja ku është gabimi të njërzve gjuna fqarë të cilë të justifikohen me bujarinë Allah dhe me, dhe me mëshirë në të të madhe ku është gabimi të dre ndërkoj që Allah ka thënë, unë jam tek mendimi e robë i për mua në më thënë, ku shë me ndoë për Allah e dhe fallë, Allah e dhe fallë ku është gabimi të dre dhe shumë po bëj pëjtën juve ku është gabimi të dre apo se nga bimë ta Po pa pa më pari thotë dakord, ti thot më mirë kurse u them Allahu shfalas, kjo që domun përdesë më, më, më, përde, më shirit të jesh e valla apo bëj gjunave. Domthon, domthon dieta, diet ose shejtani nuk e mashtron njeriu vetëm se duke përdor fjalë që pamë në jashtë nuk duket e panumshme. Unë kur mashtron shejtani, nuk thot shejtani që shko të keq, keq se kjo është e keqe, jo, ta zbukuron ai. Pamë në jashtë nuk duket e duke panumshme, para në të vërtet është shumë gabim. Është shumë gabim. Edhe që në pamë në jashtë nuk duket e, e panumshme. Dhe do të çojlimi ka Allahu ulmosh, jesh shumë, shumë bujar. Pse e kam, pse jesh mëshirshëm Allahu, për të faluar gjunave kë, për të faluar të zgjonave. Apo jo? Jo, kjo është shumë gabim. Sepse Allahu Subhanu Teala ka thënë në Kur'an: Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru w jahadu fi sabilillahi ulaika yarjunu rahmatullah. Ato ata të cilët kanë besuar, ata të cilët kanë bërë emigrim, kanë mëhen kanë bërë hijret, ata të cilët kanë luftuar rrugt Allahut. Kta janë ata që që shpresojnë mëshirën e Allahut. Kta janë ata që shpresojnë mëshirën e Allahut. Domthonë kush e shpreson mëshirën e Allahut, kta që bëjnë këto punë të mira, kta janë ata thotë që bëjmë që shpresojmë mëshirën e Allahut. Domethënë kta emeritojnë këtë lloj shprese. I than Hasan al-Basrit, disa njerëz thonë ne shpresojmë për Allahut, por nuk punojmë punë të mira. Tha Hasan al-Basri, jo, oh, sallallahu alejhi taslut. Kto janë ëndërat e tyre? ëndërrat e tyre të cilat shohin ata kush e shpreson diçka e kërkon atë dhe kush ka frikë për diçka e largohet prej saj. Domethën një person i cili dëshiron të marrë rrogë vën munduit, çfarë bën? Punon, po gjëse nuk punon, sa rrog? Çart? Edhe sa të nxitë, nëse ti, ti por shumë merr vesh që ke një zjarr, ka, ka një zjarr, do të thotë aty lart do po vjen po vjen për postë. Po gjëse ti ke frikë për zjarrin, iqen më drejt hapit, po pas te po pas te frikë Nuk e fortigur. Që do thot, kur ti pretendon se ke frikë për zotë xhehenemit, dhe bën punkt hë, ke tregon që pretendimin e jashtë ti ke frikë gjinjes, apo s'është vërtet. Nuk është frikë e vërtetë, por gjinjes. Atyre, këtu vjen shpjegimi i asaj shpresës për mëshirin e Allahut subhaneh وتعالى. Shpresë, shpresa, edhe ajo që quhet ndryshe ëndra me sy hapur, janë dy gjëra që janë njëjta. Dallimi në të mënyrë është që shpresa lidhet me shkak. Kurse ëndra me sy hapur nuk lidhet me shkak. Domethën një person thotë ëndërroi që të shkojnë në Mek. Domethën e ka ëndrr, thjesht, shikon në ëndrrun se hap, por nuk ka bërë asnjë veprim për shkon në Mek. Kur zë një person tjetër, thotë "Shpresoj të ikin Mek." Domethën ti kupton për ai të domunë që thotë shpresoj të ikin Mek, që ky ka përgatitur biletën, ka marr vizën, është bërë gati, edhe pret momentin kur do të mund të durë që të niset, apo jo. Ja. Kurse ky pa asgjë thotë unë ëndërroj, ky s'ka bër asgjë. Ky është dallimi. Edhe kush thotë që unë shpresoj të mëshironë Allahut, por nuk vepron asnjë punë mir, të mirë, ai në vërtetë ndëroron dhe nuk shpreson. Dhe ëndra është ajo që quhet ndryshe mashtrim. Ky është mashtrimi i vetes që i bën njeriu vetes tij, ndërsa shpresa e vërtetë është ajo që lidhet me punët e mira dhe shpresa kanë vend dietar në dy raste është e pëlqyeshme. Q ka vlerë, ka vlerë në duhur. Rasti i parë është mbas i njeriu ka kryer gjynafin, jo para se ta kryej nuk istifikojnë një me shpresën të këtë mëshirë Allah të pas të bëjë gjinafin dhe unë do të apetë se Allah që mëshirë shumë kjo së shkonë por në basit të këtë kryjë gjinafin dhe do të pëndohë të këtë Allah atër a i shpreson të mëshirë Allah sepse shpresan mëshirë Allah nuk të momente në nëzit njeri unë që a i mos bëjë pesimist të këtë mëshirë Allah nëzit njeri unë që mos bëjë pesimist ndërsa pë Mendosh për, për mëshirën e Allahut, kjo gjë e shtyn njeriu që i ta bëjë gjunafin. Për para gjunafit njeriu do të mendoj dënimin e Allahut subhanuhu teala dhe mbas gjunafit do të mendoj për mëshirën e Allahut subhanuhu teala. Kuza shejtani e kthem pas të dyja këto. Para gjunafit e nxit njeriu që ai të ketë shpresë tek mëshira e Allahut dhe mbas gjunafit e çon njerin që të bëhet pesimist, thotë Allahu, ti nuk të fal. Që ai Mângsajt arrin dy gjunafe. Gjunafin e parë është që që shkeli kufirin Allahot, edhe e Allahut. Edhe bën këtë gjunafe dhe gjunafi i dytë është ai që humbi shpresën tek mëshira e Allahut në atë moment kur ishte më kërkuar për i ti sekur, që a të sekurr, që ai të shpresonte mëshirën e Allahut dhe, dhe të kthyej tek Allahu subhanuhu teala. Dhe rasti i dytë është që njeriu duhet shpresoj të shpresojë tek mëshira e Allahut, dhe duhet shpresoj të shpresojë tek bujarija e Allahu subhanuhu teala, është rasti kur njeriu dobësohet në adhurimet e tij edhe në punë të mira. Atë provoj dit kujtoi mëshirin Allahut bujërinë e tij, që gjë gjithë ta nxisë që të bëjë sa më shumë punë mira të mirat tjera, që të bëjë punë të tjera të mira. Kto është dy raste dhe në jetar kam treguar të njerëzit të cilë janë mashtruar shumë lloj njerëzish. Unë do të bëjmë shkurtimisht këto. Lloji i parë janë ata të cilët merren me dije. Lloji i parë janë ata që merren me dije, që mësojnë dijen. Dhe këta janë disa disa grupe. Grupi par i parë këtyre njerëzve janë ata të cilët kanë mësuar teorikisht dien, në mund dien islam, bëhet fjalë do dien islam. Ka mësuar rregullatorikisht, mirë po atë në praktikën zerra. Ata zhytën në gjinave të gjitha llojet dhe nuk ruhen prej tyre, gjë e cila e bën dien e tyre të pavlefshme fare. Dietë e tyre të cilën ata kanë mësuar e bën pavlefshme. Dhe shembulli i tyre, është si shembulli i një personi të smur, i cili është shumë i smur. Dhe kërkonin naç, edhe gjë një mjek specialist për ilaçin e tij. Edhe i shkruan recetën mjeku i thotë do bësh kështu, kështu, kështu, kështu, kështu. Edhe këy e, e, e merr recetën, e shkon në shtëpi, e fillon të mson për mendesë recetën. E mson për mendesë recetën, pa mson dhe smurve të tjera, edhe nuk e nuk e zbaton. Nuk i pini ilaçin i thotë doktori. Nuk bën ato veprimet që ka thonë doktori. A mendoni se mund çonë atë ky njeri? Normalisht jo. Kush është emri i atij personi i cili e mson diën? por nuk e vendosë të nëzbatim ajo dhije e cira nuk vendosë të nëzbatim ajo e humbet blerë në vetë sepse dhija ku njëri mëson halalë dhe haramin mëson regullat dhe kufit allot ato mësoj që një ti zbatoj në moment që i se zbatoj e i humi gjithë dhiren për kratë të së cilës a i e kështë mësoj të dhije kjo është loj i parë njëzet mashtruar loj i dytë është loj i janë njës njëres të cil dhe kanë zbëtuar të pa me një ashtë ma ta zbëtuar në dijen qikosh lagon nga haramet kryin dëtyret janë regull, njërë po ata nuk janë interesuar që të kujdesin për zemër dëtyre për në zemër dëtyre në mbushra plot me smundje në për zemër dëtyre gjenë smundje në hasedit në zemër dëtyre gjenë smundje e përqimit vetës në zemër dëtyre gjenë smundje e mende mathsis në zemër dëtyre gjenë pessimizëm Në zemrat e tuaja gjen lllull usmundish, sepse ata janë kujdesur vetëm për pamjen e jashme dhe nuk janë kujdesur për rregullimin dhe pastrimin e zemrave të tyre. Edhe kanë harruar që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Allahu subhanahu wa taala nuk shikon pamjet tuaja, as pasojit tuaja, por shikon zemrat tuaja dhe punën tuaja." Shikon zemrat tuaja që është e para, pastrimi i tyre dhe puna tuaja. Është një grup tjetër të moshtrorish. Këta u duket vjetësuar më mirë se të tjerët. Këta kanë msuar dijen, kanë msu kurfit Allahu subhanuhu teala dhe problemi i tyre është se ata domodin duket sikur kanë zbatuar dhe anë brendshme, kanë pasur zemër të tyre dhe u duket vetë që ata janë në rregull, e thonë Allahu nuk s'provon mua me gjëra të tilla, nuk s'provon mua Allah me mendim të thjesht. Allahu s'provon <coughs> më asnjë njerëz tjetër, është ajo ja, si puna ime. Çu duhet bëj të atyre? Dhe Kjo domthonë që faktikisht është shumë e madhe në rësinë karantana njerëz dhe kjo është domthon problem i tyre dhe këta quhen domthon hyj të një prej grupeve të mashtruarve. Gjithashtu, domon këto grupe janë shumëta, do të përmendim shkurtimisht disa prej tyre. Ka apo edhe grupe të tjera pa sa njerëz që janë marrë me gjëra të tjera, që s'kan lidhë fare me dinën fetare, me dinën e dunjas, edhe kujtojnë se janë duke bërë punë të mira, madje mund të dëshoj shpretyrë që thonë që unë jam duke adhuruar Allahun kam gjuhë para të sot ditë është njëras t'il një person mëson të die jo fetare dije, që, ajo mund të themi mund ty nga në fetare po në myrë indirekte, jo direkte s'ka lidhe me dijen, si përshon të die gjuhës e dhe shumë në një vëndi që për bëjë adhurim kjo është e dojë mashtrimi që një njëri ju mashtrohet sepse shemu dhe të personin cili mëson gjuhën dhe të rjetën e vete e, në më dhe në hargjohën dhe më mësoj gjuhën është i shemën dhe një i personi cili të rjetën e vet interesorë për mësuar shkrymin shkrymin të abrisa më të bukur të rjetën e vet shkrymin, thot është mjeti vetën për të rritur dijen dhe dije ku arën dhe së nejtë ruetë bandë shkrymin për ne duke më merë me shkrymin, thot e, e të rjetën e vetë merë me në bukurimin e shkrymin kjo e një që mashtruar dërsa loj dytështë njerëzit që janë mashtruar në punët e mira fretur e njërezve ke disa njërez cilët janë mashtruar në qështë të farzëve do të thot që a interesot për, për farë namaz në file për të kryer pun që janë përqyshme edhe nuk ujdesit për farzët ka tërgohi Mnull Gjozi një rast i Mnull Gjozi ishtë një djetartën dhej ka tërgohi një rast të një personi thot të cili falë të namaz nate dhe eri në agim falë të tërë natën dhe kur vinë të agim pë i pur gjumur, gati sa nuk poziten e gjumi. E thotim në xhoshi ky është njeriu fobek, se ka mashtruar shejtani. Interesu kaj shumë të rinë namaznate. U interesu kaj shumë që të rinë fal namaznate, ajsa i umbyllun syt pasoj për namazin për namazin e së shtunës. Kush më rendishem namazin e natës apo namazin e së shtunës? Namazin e fars. Madje dietar kanë treguar një rast të një personi tjetër gjithashtu i cili fal namaz fal namaz natë, fal fal të gjithë namazm rregull, mirë po. Domthon më, më shumë ndjen namazën natës sesa namazën e fazës dhe më shumë i këraqesh me namazën natës se namazën e fazës. Ky është gjithmonë i mashtruar. Sepse namazi i fazës është më tronditshme. Dhe afër një më shumë tek Allahu subhanahu wa taala sesa të gjitha se namazet e tjera. Ë megjithatë nuk kënaqen me namazën e fazës aq sa këraqet me namazën e natës, për atë që e fal, jo, eu mëjesë fantiç. Ky domoshem është në një lloj mashtrimi. Dhe ka raste më shumë këto, këto mashtrimi mund të nxjerrë njeriu që deri në pikë që Ait kujdese për disa nafile, nda humi farsiv. Un kam pas një vjeç person, i cili merreshë me me abdesin, aj shumë sa aj ditë kohen namazit. I thosh, "O oh, Allahu oh, Azza wa Jalla." Po ditë kohen namazit, po po ngriu, ndonëse edhe bomën që më ka shumë abdesin, rrinte 1 orë duke marrë abdes. Fthosh, "Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah." Kush sa herë? Kush ai sa herë i bintë krave? Kishte vesvesë të shumëta. Duke kujton domos sa kjo është devotshmëri edhe i ditë kohën e namazit. Ngajse namazi bën fal. Disa njerëz të tjerë janë mashtruar në leximin e Kuranit. Qëllimi, qëllimi i leximit të Kuranit kush është? Që një ta kuptoj, që të marrim sin për ti. Kurse mund keshë të kesh disa grupe njerëz të cilët e lexojnë Kuranin, bashkëharbëta që marrin vetëm arabisht, nësa për shqiptarë kjo gjë nuk kanë faj për këtë gjë, sepse ne s'a se kuptojmë. Detyra jonë është ta mësojmë, mësojmë ta kuptojmë. Por ata që e kuptojnë duhet që ta lexojnë për ta kuptuar jo thjesht për të kaluar shkronjat. Jo thjesht për të kaluar shkronjat. Një grup tjetër është një grup njerëzë të cilët agjiron. Mund ta gjejnë shumë. Mirpo ai, oçkë të agjiron, domethënë e ruajnë trupin e tij nga ngjarjet nga pirja të atë ditën, por nuk e ruajnë gjuhën e vet për gjevetit. Nuk e ruajnë zemrën e vet për syfajqisë. Në më dhënë këruat, në më dhënë dhe përpichit bëjt njësa në file, por nuk rruat për e tërkja në haramë të rënda, si që së e fajsia ose gjibeti. Në më në një që këj personë në që uëtë personi mashtruar. Në disa persona tjerë mund mashtruar me që është e në haqët. Ka persona të cilët bënë haqët gjitho vitë. Mbi gjithë kushtet janë hax mund të çajmë të madh dhe lut Allah dhe thuash domthon ky është dëmohen, kysh, një ummi devocioni që ston gjithë fushën e Arafatit. Kur kthe në vendin e vet, ai bën një numër të madh junafesh, haptazie fshehur azije, emërt Allahut e përhirit Allahut e përish dynjase. I bën gjitha këto, edhe mbas se vetja e tij mashtrodhi i thot ti bën hax, hax i të gjithë junavët. Prandaj vazhdoj bëja hax se kjo është na punë më të mirë ozaportira çfarë bën gjithë vitit i falallahu. Edhe nuk shqetësohet dhe lçon frerat të gjithë gjynaveve që bën me shpresë se Allahu do ja falë atë për haxh. Domthonë ky normalisht ky është një person shumë i mashtruar. Një grup tjetër është janë ato të cilët i urdhëron njerëzit për për të mira dhe harrojnë veten e tyre, i ndalojnë njerëzën të xihat dhe i harrojnë veten e tyre. Domthonë grupet e njerëzve këtu janë të shumtë. Kalojmë te një, domthonë një lloj tjetër Njerëz të mashtruar, 110 deri ata njerëz të cilët kanë pasuri. Kan pasuri, kanë pasuri dhe përpiqen që ndërtojnë xhamin. Ka po njerëz aty për punojnë, përpiqen të ndërtojnë një parë të madhe për ndotë xhamin. Në fund fare pastaj, gjithë atë punë të madhe që e bën, ja je vesh që elimin asaj punës të madhe dhe shfaq shpër, atësh problemin, duke vendosur një pllakat aty që kjo xhamia është ndërtuar nga filani ti Steku. Në emrin e vet aty. Edhe rrezik Po sikur mos vendosesh ajo pllaka aty në mur, ai s'ishte gajshën të ept, të ept të të para për ndërtoj xhamin. Domthon ky në të vërtetë, ky si e për Allahun. Ky i jep për të shkruar të, të emrin aty, për, për të duk para njerëzve. Ky e për Allahun para. Dhe e me gjithatë, ky lloj njeriu mendon se Allahu e ka fal gjithë gjërat për të lloj puni që bën. Nuk e ka që ai gjithë ta e bër vetëm për për të duk para njerëzve. Edhe ky lloj personi ka dy probleme. Problemi i parë është ku e ka fituar këtë pasuri? Sepse ka shumë njerëz që këtë pasuri kanë fituar haram. Edhe problemi i dytë është që ai mendon se është i sinqertë për të punuar, sepse thotë do të konjunzohet para të madhe, më ma anëj dhe mund njësitu, dhejnë, per dhe, per dhejnë, dhejnë, lëje, që, të ndaj para njerëzve. Ka vënë para edhe për për dekët e papërfshk. Ka vënë para për të zhvilluar. Murr para i jozdhëni, si nuk ka çaj ajo do të mos ka vlerë tek Allahu subhanuhu teala. Për shembull di se shembulli i kujt, si shembulli i lopës. Në dinish shembullin e dini lopës? Me ja, dhatën kokën e di shumëish shembullin e lopës. Se mundi lobës është që Ka së lobë që mëshallah bënë shumë qumush E të i e mjela të Dhe kërë në bushët kohë në fundë Faqë në mushët plot Ajo i futë shjelmin Futë shjelmin dhe gjithë qumushë i këndëm Këshu është dhe punë e njëriut Njëriut i cili e bënë një punë Pas një që i tetë E si lopa E cila në basi e mjel Ajo e hethë qumushën e vedhë dhe qëndëm وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناها باء منثورا فالله ما ذ루ر edhe ne erën dhe tek përpara punëve të tua dhe uni pam ato punët e tua dhe i bëm ato pluhur i bëra ato pluhur se s'kishën ato sinqeritet për Allahu subhanahu wa taala ku se i grup tjetër njerëz që kanë fituar para me hallall mirëpo ata i shpenzojn ato Por lodtimin e xhamive që dukën se kanë shpenzuar, edhe i shpenzojnë ato në gjëra të cilat nuk janë pjesë përbërës e xhamisë, siç janë zbukurimet të cilat në të vërtetë zbukurimet e xhamive, të, të cilat në të vërtetë largojnë njeriu nga përqëndrimi i namazit dhe nuk e ndihmojnë adhurimin e tij. Kjo këy në të vërtetë për këtë lloj për këtë shpenzim nuk më është problem. Edhe pse ai mëndon, sa i është duke bërë një punë ma të madhe tek Allahu dhe duke marrë shpëlim ma të madh tek Allahu për të punën që bën. Dhe ky është, do të thonë, një për njerëz që është i mashtruar me punën që bën. Disa njerëz të tjerë janë ata të cilët shpeszojnë, po poshtë pasurisë të madhe, e shpeszojnë për fukarën të japin. Mirë po, nuk duan ta japin fshëtsi. Po ti thosh një personi për ty, jepi atë fshëhuar, siku sikon njeriu, ai thotë, "Unë nuk nuk perdot japi. Do ta jap vetëm situ njerëz kur ke grumbull madh njerëzish. Mirë ka raste kur grumbullosh njerëz, deni për dy pasanikë, u do të jap kaq lek sot për për këtë lloj pune sot. Je parat madhe. Ti po të thoshe në vetë ato të, të llogjëta i sip të as 1/10-ën e saj. Pse kjo është për të lutur. Kjo është vetëm për të dukur. Kjo është vetëm për të thënë njerëzit që ti je bujar, edhe ai e, e morësh problemin e vet. Tregohet një që një person shkon tek Bishr al-Hafi. Dhe i thotë, "Un kam vendosur të shkoj në Haxh." "Çfarë mund do të bëj?" thotë. I thotë, "Sa parë ke ke përgatitur për për të shpenzuar në Haxh?" I thotë 2000 dirhem, po 2000 dirhem është shumë gojja e mallë, shumë e mallë. Niko që tregon që se nevet mund bënë hax me 12 dirhem, 20 dirhem, 25 ja 30 dirhem, ku zgjime 2000 dirhem do të bënë hax. Ita Bishri, çfarë kërkon për haxin tënd të? A kërkon që që kërkon të arrish zuhdin? Të kam marr malli për shpinën për, për për për të siguru quabën, apo kërkon kënjesin Allahut? I thotë kërkoj kënjesin Allahut. I thotë po ti po ti se ti domethënë arrin kënjesin Allahut në shpinën tënde ti shpenzosh ato domthon pasurin donon këtu domthon a do e bësh llojjeje i, i thot ai e bën thot i thon mirë thot shko thot ato 2000 deri që ke shko shpërnda 10 varfërave të cilët janë shumë nevoitar janë burzhli kan halle i e botëris aty që kanë sinin Allahu subhanuhu teala sepse kjo kishte bër haxhinë haxhinë islamit po bën hajnafile shko bëj këto se kjo është më haj për ty se sa shkon të ti e për tu dukur që unë jam haxhi ja sa shpara sa parash me zonun ja ç'o bëjun Por doduk. Kjo është më mirë për ty, i tha. I tha, shko dhe bëj këtë që thamë ne, që për, që u them vose kjo është më hajë për ty. Tash i tha, më po tham thojë, "Përse ti ke, çfarë ka në zemrën tënde?" I thotë që shkoj të do o final, të punosam, i thotë. Ë, më pëlqen më shumë thonë zemrën tënde të qetull të, thojë otiki. Atëhun buzësiëshi, ky bishri, dhe i tha, i tha një fjalë shumë fjalë shumë shumë të të, të fortë, i tha shigova. Pasuria, dha kur mbledh nga pislliqet dhe nga, nga gjërat e dyshimta, ajo e çon e çon njeriu që ta përdori në atë që është këndësia e shpirtit të tij, këndësia e epshit të tij. Edhe për këtë arsye njeriu shfaqet sikur bën shumë mira, por atë në vërtetë tek Allahu nuk ka asnjë lloj vlerë sepse Allahu pranon vetëm devotshmërinë e jotur që dhun duken para njerëzve. Kur si një grup tjetër njerëzish janë ata të, të cilët u ka dhënë Allahu pasuri, At po fanë namaz natë, gjurin ditën, i pran koj rrafs. Nuk japin gjysëm leku për Allahun. Ma i të tregova një herë që po bishit i thon, i thon që është një person është pasanik i madh. Mi po ai thot falë shumë, edhe ajo gjoron shumë por nuk i pasi lek. Edhe atë thot i thot bishi ky është një i vbesë, një një i miskilit. Ky thot la la atë që është, domethënë rasti volitshëm për të dhe, dhe u mor me rastin që i përket tjerëve. Pasaniku punëm e mi që ka pasë një ushtë tjemi para se pësa të se bërë në skushti të përveshti tjemi para për Allah ndimoj njës dhe varëfër a i smerën në të përkë bërë të tërgojshë kopratës edhe mërshën me nëmaz që duhet në mazë e ti ku a e ishë kopratës nikoj që Allah i nuk i do kopratës në mazë e ti dhe a i gjërimi ti është vetëm për të mashtruar ose për të mul Ja të zëshi dalli këtu një njeriu, ti bën të ndë veprën, sepse këto necimi domthon nuk gjen probleme me shejtanin tullë këtu çfarë, sepse këto e ndihmojnë atë që të mbulojë pusligun e vet. Që ajm pamën e parë duket sigurisht në rregull, ndër ky është mështrimi. Ky është i gjithë mështrimi. Dhe domethën më njeriu shpoton për mështrimit, duke njohur veten e vet më mirë, duke njohur të meritat e vetësti. E dyta, duke njohur Allahun subhanuhu teala dhe cilëtitë e tij dhe emrat e tij. E treta, duke njohur dynjan në pavlefsine saj edhe duke e lërguar zemrë dhe mos e lidhur me ta dhe e katërë duke njoha hiretin dhe profundimin e madhë që kanë besimtarë në hiret dhe profundimin e këtë që kanë mos besimtarë në ta edhe së fundi po u themi i gjë madhë një të si regu që të qështja e mashtrimit zakonisht njëri nuk mashtrohet të gjërë të qarta kjo është haram, kjo është dëtyre por mashtrohet aty ku paracitën dy gjërat njashmë Si për shembull, ku paqiten dy detyra. Paraqiten dy detyra. Një e ka kohën e gjatë, por ta kryer kurse njëri nuk pranon ko tjetër. Për shembull, një person është bëtuar që ai do agjëroj një ditë ose 10 ditë për Allahun subhanetale. Edhe nëse hyr Ramazani. Edhe ky thonë do kryso ato vetë betimin që kanë bërë atë. Edhe fillon e fillon të nesër më agjërimin, jo të Ramazanit, por të betimit. Nëse ka Ramazani ai po i qosë kaput do të bëjë. Që është i mashtruar? Është i mashtruar dhe problemi, problemi i, problemi i tij kush është? Që ai pamën e pamën e parë dhe në mendjen e vet është duke bërë punë mira, hotë jam duke kryer adhurim ndaj Allahut. Po është i mashtruar sepse s'po bën atë që ka dhënë Allahu, po bën atë që i, i thotë konkreti. Ky do të thonë ky lloj mashtrimi për njeriu është shumë i keq sepse nuk e lën njeriu të kuptojë vërtetën. I duket si një rregull, sepse i ka mbushur shejtan një lloj petku adhurimi. Ja ti duhet vetë të sigurosh rregull, nuk ka asnjë problem fare. Edhe shejmuj domun, tillë rën çumta, ideja është kjo që u thash. Prandaj një vetë të rroti kujdesum, që mos bjerë në çarkun e shejtanit. E thelbi i kësaj gjëje është një të njohë vit meta vetë, të vetës vet, të njohë O Allah subhanuhu teala, ta lidhë zemrën me haretin dhe me dynjon. Edhe ti lutet Allahu të madhëruar që ta shpëtoj. Në fundi, profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë Besimtari, besimtari është ai të cilë në gëzon pune i cili negzon punët e tij të mirë dhe shqetson punët e tij të këqija. Kështu që kush e njeh veten e tij dhe njeh metodat e tij dhe përpiqet të rregullojë to, edhe pse nuk ka arritur në rezultatin e duhur, ai shpeshsohet jetë në hajër. Ndërsa ai person i cili nuk ka nuk ka arritur në ligrade dhe nuk shqetson për gjunafin e tij dhe nuk gëzohet për punët e tij të mira, ai është larg, vetë ta çaj veten e vet sa shumë larg. Nusullallahu mağdhurur që në mos në bëjë për të të qenë moshtruar, dhe dhe dhe në largoj në hilët e shëtanit, dhe në mvjullë këtë jetën punë mirë, Allah o shpëlejnë një në tjë të.